بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفعائنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توقي وقت endelea tunaongea katika sura at-tahrim sura at-tahrim ni sura ya Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema ya ayuha anabi ewe mtukufu wa daraja lima tuharimu ma ahala Allahu laka tabtaghi maradata azwajika wallahu ghafuru rahim kwa nini unaharamisha kitu alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu unafuata tu mapenzi ya zako na Mwenyezi ni msamehebu ni mrehemeevu kwako. Ya kwamba mtume sallallahu alayhi Alaihi. wakati mmoja walimfanyia msogo wake zake akajiharamishia suria wake Maria al-Kibutia. Maria al-Kibutia ni suria wake mtume sallallahu alikuwa wasallamu sana miongoni mwa watu waliyokuwa kiwapenda. Kwa siku moja akafanya starehe naye katika chumba cha mamaaisha, namama Aisha naye akatokezea akakutikana akayatokea hali hizo. Kwa hivyo alikasirika sana na mtumu sallama katika kumridhisha akamwambia haya uliyokushyaona usiyatangaze. Yamalizie hapa na mimi na mimi na wewe. Na mimi huyu baada ya leo basi nimeharamishia ni haramu kwangu huyo. Simgusi tena huyu Kwa hivyo mwenye Mwenyezi na anamlaumu hapa mtumi wake kwa kujifania dhiki ya nafsi yake kujibana kwa sababu ya kutakokumridhisha wa mke wake. Kad faradallahu lakum tahillata imanikum. Mwenyezi Mungu akakwambia tumekushakupangieni nini? Ufunguzi wa yaminizenu. Kama mmehapa yamini, kama hivyo ulivyokushapa wao hapa kujaramiishia huyo, basi ufunguzi wa Yameneseno tumeshakuwekeeni Ambayo ni kufunga siku tatu. Wallahu maulakum na Mwenyezi ndiye bwana wenu wenu kosiweeno huwa alalimul hakim na naye ni mjuzi na mwenye hikima mwenyezi Mungu tukio halisi lililokuwa hasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa idh asara nabiyyu kumbuka pale alipoficha mtume sallallahu ila baadhi ya zawaji haditha kuwafichia baadhi zake tukio lilotokea falamma naba'at bihi lakini aliyezungumziwa kwa siri hakuweza kuficha kozu ya siri akaitoa basi pale alipoitoa siri hiyo akaaidhirisha wa aadhirahu Allahu alayhi wa sallam akamdhirisha mtume wake kumuonyesha kwamba ule mke wake yule muamini hiyo siri yako basi mtume sallama arafa ba'dahu alieleza baadhi ya kisa hicho a'rafa an ba'dain naka sehemu nyingine ya pili falamma nabaaha habihi sasa lakini pale yule aliaminiwa akatakiwa siitowe siri alipoitoa kalat animlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akamlaumu akamwambia man am hadha. Nina ni nani kwamba mina naitoa siri anataka ende akapambane naye kada hapana akamwambia sina hakuna mtu yoyote katika binadamu ajeni fahamesha wako nbaani alalimul khabir alayna laza hiyo. kwamba umeitoa ni Mwenyezi ambaye ni mjuzi mwenye habari zote sasa lakini nafasi bado ipo intatuba kama mtatubia ila llahu kwa mwenyezi basi mtakubaliwa. fa qad saghat kwani zimeshapotoka nyoyo zenu nyinyi wa intadhahara alayhi na kama mtashikana ndeka kwa kwa ajili ya kuitangaza siri hiyo na mkafanya ukaidi kutubia kwa Mwenyezi basi endelee na mtakaendelea fa inna Allaha huwa maulaahu Mwenyezi Mungu ndiye muokozi wa mtume wake muondeshaji wa mtume wake ndiye muhifadhi wa mtume wake wa Jibril na Jibril wa mu'minina na wema. Haa wa wema hawa wote watomsaidia wa mtume wangu wal malaika tuna malaika baada dhalikha baada ya hayo yote zaheerun wa saidizi Asar Abu inawezekana tu mola wake intalaqa kunna ikiwa atamua kukuachani nyote nyinyi watutisa. tisa ayyudillahu azwajan khayran minkun kwa kuzikana mola wake akambadilishia wake wengine walio zaidi kuliko nyinyi muslimati kama nyinyi waislamu na waka waislamu mu'minati kama nyinyi waumini na waka waumini qanitatin kama nyinyi wataifa na waka wataifa kama kutubia na hawa wanye kutubia vile vile na kama nyinyi ni wenye kufanya ibada na hawa nao wakawafanya ibada saihatin wenye kufunga kama nyinyi kwamba mnafunga sana suna na hawa wakawafunga kadhalika saibati ikiwa ni nyinyi watu wazima na hawa wakawa watu wazima kadhalika wa abukara na wanawari. ikiwa yeye ni nasibu kwa wanawari na nao pia wanawari. na ayuha wari ya enyi ambao mliamini wake kwa wao wenyote qu anfusakum zikingeni nafsi zenu na ahliyikum na zawatuwenu nnara moto waqudha nnasu moto huo kiwa kio chake ni watu walhijara na mawe alaiha malaikatun ghilaah wa yukabidhiha wa yumarishu ni malaika wa niguub shidaadun madhbootun ulaadun wa kaale shilaalun wa la madhbootun niguub laa ya'sunallaah malaa'ika siyu mu'asim mnyeziingu ma amaraahum katika alio waamrisha wayafaaluna maa yumaruun Na wanafanya kila analoamrishwa ya ayyuhal kafaru kafaroo ayyi makaafiriin ain makafiru la ta'tathiru ta al-yawm leo inna ma tujzawna ma kuntum mtakacholipwa ni kile kile ambacho mmekifanya kila mtu akifanya mtakacholipwa huwezi ukawa umefanya kufuru ukalipata ya ayuha alladhina amanu enyi liamini Tubu ila allah taubatan nasuha tobieni kwa Mwenyezi tauba ya uhakika asa rabbukum ahyukaffirankum sayyatikum kwa hakika lawainu atakufutieni madhambi yenu wayudkhilukum jannatin atakuingizeni katika bustani tajirimi tahta al-anhari chini yake na majamiato yawma la yukhzilallahu anbiya atakuingizeni humo katika ile siku ambayo Hatumdhalilisha Mwenyezi Mungu mtume wake amanu na wala hatuwadhalilisha walioamini maaupa pamoja na mtume huyo nuruhum, nuru yao ya sahaba ina aidih itakuwa inaenea mbele yao biimanihi mbele yao na nyuma na kuliani na kushotoni kulu na watasema rabbana atimmil nurana ewe la tukamilishie nuru yetu waghfir lana watustiriye mawafu yetu inaka ala kuli shaiin qadir kwani wewe juu ya kila kitu nimuweza ya ayuha nnabii ewe mtukufu wa darja jahidi lkufara wa lmunafiqin wapige vita makafiri na wanafiki waghuluvu alayhim tena kuwa mkali hasa wafanyi ukali wafanyi ukali kuwa mkali juu yao wamaawahum jahannam na makaziao ni jahannam wa bi'sa al-maseer in ma kasema bayaa hayo. nihayo Allahu mathala lil ladina kafaroo ame bainisha mfano wa makafiri imra'at wa nuhi. Mke wa nuhi alikuwa ni mtu wa karibu sana na mtume wa Mwenyezi Mungu noe lakini akawa ni khaini nafsi yake luti. wa luti na mke wa luti. Na Bila Bila alikuwa ni karibu sana na mtume wa Mwenyezi Mungu lakini pia naye hakufanikiwa kutokana na ubaya wa nafsi yake. Ameanasema Mwenyezi mke wa Noa na mke wa Loti walikuwa hao tahta abdaini chini ya wa waume zawili wajawa Mwenyezi Mungu mini na katika waja zetu haini walio wema mtume wa jumbe fa khana wanawake hao wakawafanyia khiana waume falam yuhuniya an min Allah ay na kwa kuwa alifanya khiana hakuwasaidia kulikuwa kwa wao chini ya mitume hakuwasaidia kwa ipoje na zabwa mwenyezi Mungu chochote hakukwepo yusaidia waqila dukhulan narama dakhilin mwisho wake wakaambiwa wengine motoni pamoja na atakaoingia hii ni kusema kwamba muovu hautomsaidia ukarimifu ukaribifu wake ni muhimu ukarimifu wake na hautumkana stesilia kabisa Wadharaba Allahu. Amebainisha ama vile, vile tena mwenye zengo mfano mwingine lilladhina amanu kwa wale walioamini emraatu firaun mkofa firaun mkofa firaun aye hey, alikuwa ni mwema Mmewe lakini alikuwa mwovu firaun Ith kalat, angalia pale alibosema asiya rabbi ibni li indaka baytan fil janna mola mawlana mimi mbele yako nyumba pepone wana djini min wa na, na wamale unyakoimi mimi uniepusha na firao na vitendo vyake wana jinini min alqaumi alzalimin mimi kuniepusha na watu madhalim wa maryama bint ta'imran kwa mfano wa pili wa maryam vintemrana allati ahsanat farjan am ba'ale yulida muliki wa fihi min ruhina tukapuliza ndani yake rahmatu wasadaqat bi kalimati rabbiha ana kadhbitisha ukweli maryam huyo bi kalimati rabbiha kwa neno la mlaziwake wake Mungu wa na vitabu vyake wa kanat min alqaniti na akawa miongoni mwa watu wanawake wawile, wa wanawake wawili waovu haukuwasaidia kuwa jirani na watu wema wanawake wawili wema hawakuharibikiwa wao kwa kwao karibu na watu waovu ingawa maria hakuwa kuolewa yeye lakini ndio ni mmoja wapo kati wanawake wazuri Waliotajwa hapa kulinganishwa na bibi Asia binti Mazahim ambaye alikuwa mke wa Farao Mariamu huyo nishangazi yake Allahumma inna nasaluka huda wa tuqala fa balighna Allahumma ghannina bi haramika bi siwa